Împăratul Cir a dat înapoi uneltele casei Domnului, pe care le luase nebucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Cir împăratul Persilor, le-a scos prin Mitredat, bistiarnicul, care le-a dat lui Șeșbațar, Zorobabel, voievodul lui Iuda. Iată-le numărul! Treizeci de ligene de aur, o mie de ligene de argint, douăzeci și nouă de cuțite, treizeci de potire de aur, 410 potire de argint de mâna a doua și o mie de alte unelte. Toate lucrurile de aur și de argint erau în număr de 5400. Șeșbațar a adus tot din Babilon la Ierusalim împreună cu cei ce s-au întors din robie. Cartea lui Evra, capitolul 2 Iată oamenii din țară care s-au întors din robie și anume aceia pe care îi luase Nebucadnețar, împăratul Babilonului, Rod la Babilon, și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilșan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul bărbaților din poporul lui Israel, fii lui Pareoș, 2172, fii lui Șefatia, 372, fii lui Arah, 775, Fii lui Pahat Moab din fii lui Iosua și și al lui Ioab, 2812. Fii lui Elam, 1254. Fii lui Satu, 945. Fii Zakai, 760. Fii lui Bani, 642. Fii lui Bebai, 623. Fii lui Azgad, 1222. Fii lui Adonican, 666. fi Bigvai, 2056. Fii lui Adin, 454. Fii lui Ater, din familia lui Ezechia, 98. Fii lui Bețai, 323. Fii lui Iora, 112. Fii lui Hashum, 223. Fii Gibar Ghibar, 95. Fii lui Betleiem, 123. Oamenii din Netofa 56. Oamenii din Anatot 128. Fii lui Azmavet 42. Fiului Chiriat Kiriat Arin, chefirei și Be'erotului, 743. Fii Ramei și Aigebei 621. Oamenii din Mikmas 122. Oamenii din Betel și Ai 223. Fii lui Nebo 52. Fii lui Magdiș, 156. Fii celui Laut Elam, 1254. Fii lui Harim, 320. Fii lui Lod, lui Hadid și lui Ono, 725. Fii honului 345. Fii lui Senaa, 3630. Preoți, fii lui Edaea, din casa lui Josua, 973. Fii lui Imer, 1052. Filui Pașhur, 1247. Filui Harim, 1017. Levi, lui Iosua și Cadmiel, din filui Hodavia, 74. Cântăreți, filui Asaf, 128. Fii ușierilor, filui Shalum, fiului Ater, filui Talmon, filui Acub, filui Hatita, filui Șobai, de toți, 139. Slujitoi Templului, filui Tiha, filui Hasufa, lui Tabaot. Filui Keros, filui Fiaha, filui Padon, filui Lebana, filui Hagaba, filui Iacub, filui Hagab, filui Shamlai, filui Hanan, filui Gidel, filui Gahar, filui Reayab, filui Retin, filui Nekoda, filui Gazam, filui Uza, filui Paseah, filui Besai, filui Asna, filui Mehunin, filui Nefutin, filui Batbuk, filui Hakufa, filui Harhur, Filui lui Batlut, fiul Mehida, filui lui Harsha, filui lui Barkos, fiul lui Cisera, fiul lui Tama, fiul lui Nețiah, lui Hatifa, fiii robilor lui Solomon, fiul lui Sotai, fiul lui Sopheret, fiul lui Peruda, fiul lui Ala, Darkon, fiul lui Gidel, fiul Shefatia, fiul Hatil, fiul lui Pokeret Hatebaim, fiul Ami toți slujitorii templului și fiii robilor lui Solomon erau 392. Iată cei ce au plecat din Tel Melah, din Tel Harsha, din Cherub Adan, din Imer și care n-au putut să-și arate casă lor părintească și neamul, ca să facă dovada că erau din Israel. Fii lui Laia, fiii lui Tobia, fii lui Necoda, 652. Și dintre fiii preoților, fiii lui Habaya, fiii lui Hakot fii lui Barzilai care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaditul, și a fost numit cu numele lor. Și-au căutat însemnarea în cărțile spițelor de neam, dar n-au găsit-o. De aceea au fost îndepărtați de la preoție și dregătorul le-a spus să nu mănânce lucruri preasfinte până când un preot va întreba pe urim și tumim. Toată adunarea era de 42.360 de inci, afară de robii și roabele lor, în număr de 7.337. Între ei se aflau 200 de cântăreți și cântărețe. Aveau 736 de cai, 245 de catâri, 435 de cămile și 6.720 de măgari. Unii cap de familie la venirea lor la casa Domnului în Ierusalim au adus daruri de bună voie pentru casa lui Dumnezeu ca să o așeze din nou pe locul unde fusese. Au dat la disteria lucrării, după mijloacele lor, 61 de mii de darici de aur, 5000 de mine de argint și 100 de haine preoțești. Preoții și levitii, oamenii din popor, cântăreții, ușierii și slujitorii templului, s-au așezat în cetățile lor. Tot Israelul a locuit în cetățile lui. Cartea lui Evra Capitolul 3 Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. Iosua fiul Ioțadac cu frații săi preoții și Zorobabel fiului și el cu frații săi s-au sculat și au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el arder de tot, după cum este scris în legea lui Moise omului Dumnezeu. Au așezat din nou altarul pe temeliile lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele țării și au adus arder de tot Domnului, arderile de tot de dimineață și de seară. Au prăznuit sărbătoarea corturilor, cum este scris, și au adus zi de zi arder de tot, după numărul poruncit pentru fiecare zi. După aceea au adus arderea de tot necurmată, arderile de tot pentru fiecare lună nouă și pentru toate sărbătorile închinate Domnului, afară de cele pe care le aducea fiecare, ca daruri de bună voie Domnului. Din și din tâi zi a lunii a șaptea au început să aducă Domnului arder de tot. Însă temeliile templului Domnului nu erau încăpuse. Au dat argin și de piatră și timplarilor și merind de băuturi și unde de lemn și tirienilor, ca să aducă pe mare până la Iafo, lemne de cedru din Liban, după învoirea dată de în împăratul Persilor. În al doilea an de la venirea lor la casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel fiului și altiel, Iosua fiului Osadac, cu ceilalți fratei lor, Preot și leviți și toți cei ce se întorseseră din robie la Ierusalim s-au pus pe lucru și au însărcinat pe leviții de la 20 de ani în sus să vegheze asupra lucrărilor casei Domnului. Și Iosua cu fiii și frații săi, Cadmiel cu fiii săi, fiul lui Iuda, fiul lui Henadad, cu fiii și fraților leviții, s-au pregătit toți ca un om să vegheze asupra celor ce lucrau la casa lui Dumnezeu. Când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, au așezat pe preoți în veșminte cu trândite și pe levit, fiul lui Asaf cu chimvale, ca să laude pe Domnul după rânduiala lui David, împăratul lui Israel. Cântau mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în viață. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul pentru că puneau temeliile casei Domnului. Dar mulți din preoți și levit, și din capii de familii mai în vârstă care văzuse casa din tâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigătea, așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului. Căci poporul scotea mari strigăte, al căror sunet auzea de departe. Cartea lui Evra Capitolul 4 Vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familie și le-au zis, Să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Esar Hadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți ai familiilor lui Israel le-au răspuns, nu se cuvine să zidiți împreună cu noi Casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul Persilor. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului lui Iuda. L-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească și au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieții lui Cir, împăratul Persilor, până la domnia lui Dariu, împăratul Persilor. Sub domnia lui Asus, la începutul domniei lui, au scris o împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim. Și pe vremea lui Artaxerxe, Bishlam, Mitredat, Tabeel și ceilalți tovarăși de slujba ei lor, au scris lui Artaxerxe împăratul perșilor. Scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice și tălmăcită în limba aramaică. Dregătorul Rehum și logofetul Simșai au scris împăratului Artaxerxe scrisoarea următoare la Ierusalim. Dregătorul Rehum, Logofătul Șimșai și ceilalți tovarăși de slujbă ai lor, cei din Din, din Arfarsat, din Tartel, din Afarat, din Rec, din Babilon, din Susa, din Deha, din Elam, și celelalte popoare pe care le-a mutat Marele și vestitul Osnapar și le-a așezat în cetatea Samariei și în celelalte locuri de dincoace de râu și așa mai departe. Iată cuprinsul scrisorii pe care au trimis-o împăratului Artaxerxe. Robita oamenii de din Cacereru și așa mai departe. Să știe împăratul că iudeii plecați de la tine și veniți printre noi la Ierusalim, vides din nou cetatea aceea răzvătită și rea. Îi ridică zidurile și dreptele mele. Să știe dar împăratul că dacă se va zidi cetatea aceasta și se vor ridica zidurile, nu vor mai plăti nici bir, nici dare, nici drept de trecere, și viseria împărătească va suferi din pricina aceasta. Și fiindcă noi mâncăm țarea curții domnești și nu ne de bine să vedem pe împărată gubit, trimitem împăratului aceste știri. Să se facă cercetări în Cartea Cronicilor părinților tăi și vei găsi și vei vedea în Cartea Cronicilor că cetatea aceasta este o cetate răzvrătită, vătămătoare împăraților și ținuturilor și că s-au dedat la răscoală încă din vremuri străbune. De aceea a fost nimicită cetatea aceasta. Facem cunoscut împăratului că dacă va fi zilită din nou cetatea aceasta și dacă îi se vor ridica zidurile, prin chiar faptul acesta nu vei mai avea stăpânire din cu de râu. Iată răspunsul trimis de împărat regătorului Rehum, logofetului Şimşai și și celorlalți tovarășai lui de slujbă care locuiau la Samaria și în alte locuri de cealaltă parte a râului. Sănătate și așa mai departe. Scrisoarea pe care ne-ați trimis-o a fost citită în tocmai înaintea mea. Am dat poruncă să se facă cercetări și s-a găsit că din vremuri spre vechi cetatea aceasta s-a răsculat împotriva împăraților și s-a derat la răscoală și la răzvrătire. Au fost la Ierusalim împărați puternici, stăpând peste toată țara de dincolo de râu și cărora li se plătea bir, dare și drept de trecere pe drum. Ca urmare, poruncit să înceteze lucrările oamenilor acelora și să nu se mai zidească cetatea aceasta până ce nu vor avea o învoire din partea mea. Vedeți să nu vă abateți de la porunca aceasta, ca să nu crească răul acela spre faguba împăraților. Îndată ce s-a citit cu prinsul scrisorii împăratului Artaxerxe înaintea lui Rehum, înaintea logofătului Şimşai și înaintea tovarășilor lor de slujbă, s-au dus în grabă la Ierusalim la iudei și i-au oprit cu sile și cu putere de la lucrările lor. Atunci s-a oprit lucrarea casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Dariu, împăratul Persilor. Cartea lui Evra. Capitolul 5. Prorocii Hagai, prorocul și Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel. Atunci, Zorobabel, fiul lui și Iosua, fiul lui Iosadak, s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. În aceeași vreme, Tatnai, dregătorul de din de râu, Șetar, boznai și lor de slujbă au venit la ei și le-au vorbit așa. Cine v-a dat în voire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea? Ei le-au mai zis. Care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta? Dar ochiul lui Dumnezeu vegea asupra bătrânilor iuzeilor și-au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea, unei instințări către Dariu și până la primirea unei scrisori de la el în această privință. Iată cuprinsul scrisorii trimise împăratului Dariu de Tatnai, dregătorul de din de, de Șetar Boznai și tovarășilor din Afarsac, care locuiau din Coacedereu. I-au trimis o scrisoare cu următorul cuprins. Către împăratul Dariu Sănătate. Să știe împăratul că ne-am dus în ținuturile lui Iuda, la Casa Dumnezeului Celui Mare. Ea se zidește din pietre cioplite și în pereți se pune lemn. Lucrul merge repede și izbutește în mâinile lor. Am întrebat pe bătrâni și le-am vorbit așa. Cine v-a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea? Le-am cerut și numele lor ca să-ți le facem cunoscut și am pus în scris numele oamenilor care sunt în fruntea lor. Iată răspunsul pe care ni l-au dat. Noi suntem slujitorii Dumnezeului, cerurilor și al Pământului și zidim din nou casa care fusese zidită acum mulți ani. Un mare împărat al lui Israel o zidise și o isprăvise. Dar, după ce părinții noștri au mâniat pe Dumnezeu cerurilor, el i-a dat în mâinile lui Nebucadnețar împăratul Babilonului, Haldeianul, care a nimicit casa aceasta și a luat pe popor rob la Babilon. Totuși, în cel din tâi an al lui Cir, împăratul Babilonului, împăratul Cir a dat poruncă să se zidească din nou această casa lui Dumnezeu. Și chiar împăratul Cir a scos din templul din Babilon uneltele de aur și de argint ale casei lui Dumnezeu pe care le luase nebucadnețar din templul de la Ierusalim și le dusese în templul din Babilon, le-a dat în mâna așa zisului șeșbățar pe care l-a pus brigător, și a zis, Ia uneltele acestea, dute de le pune în templul din Ierusalim și să se zidească din nou casa lui Dumnezeu pe locul unde era. Acest șeșbățar a venit, dar... Și-a pus temeliile casei lui Dumnezeu la Ierusalim. De atunci până acum se zidește ea și nu s-a isplăvit. Acum, dacă împăratul găsește cu cale, să se facă cercetări în casa visteriilor împăratului la Babilon, ca să vadă dacă s-a dat din partea împăratului Cir o poruncă pentru zidirea casei acesteia lui Dumnezeu la Ierusalim. Apoi, să ne trimită împăratul voința lui asupra acestui lucru. Cartea lui Evra Capitolul 6 atunci împăratul Dariu a dat poruncă să se facă cercetări în casa scrisorilor, unde se puneau viseriile în Babilon. Și s-a găsit la Ahmeta, capitala ținutului Mediei, un sul pe care era scris această aducere aminte. În anul întâi al domniei împăratului Cir, împăratul Cir a dat această poruncă privitoare la casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Casa să fie zidită iarăși, ca să fie un loc unde să se aducă jertfe și să aibă temelii tari să aibă o înălțime de 60 de coți, o lățime de 60 de coți, trei rânduri de pietre cioplite și un rând de lemn nou. Cheltuielile vor fi plătite din Casa împăratului. Mai mult, uneltele de aur și de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe care le luase nebucadnețar din Templul de la Ierusalim și le adusese la Babilon, să fie date înapoi, duse în Templul din Ierusalim la locul unde erau și puse în Casa lui Dumnezeu. Acum, nai, dregătorul de dincolo de râu, Șetar-Bosnai și tovarășii voștri de slujbă din Afarsat, care locuiți dincolo de râu, depărtați-vă de locul acesta. Lăsați să meargă înainte lucrările acestei case lui Dumnezeu. Dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor să o zidească iarăși pe locul unde era. Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veți avea de făcut față de acești bătrâni ai iudeilor pentru zidirea acestei case lui Dumnezeu. Cheltuielile luate din averile împăratului venite din birurile de dincolo de râu să fie plătite îndată oamenilor acestora, ca să nu înceteze lucrul. Lucrurile trebuincioase pentru arderile de totele Dumnezeului cerurilor, vitei, berbeți și miei, grâu, sare, vin și unde să li se dea la cerere preoților din Ierusalim zi de zi și fără nicio listă, ca să aducă jertfe de bun miros Dumnezeului cerurilor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor lui. Și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta. Să se scoate din casa lui o bârnă, să ridice ca să fie spânzurat pe ea și casa să-i se prefacă într-o grămadă de gunoi. Dumnezeul care a pus să locuiască în locul acela numele lui, să răsoarne pe orice împărat și pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu, ca să nimicească această casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Dariu, am dat porunca aceasta. Să fie împlinită tocmai. Tatnai, dregătorul de din de râu, șetar bosnai și tovarășilor de slujbă, au împlinit în tocmai porunca aceasta pe care le-a trimis-o împăratul Dariu. Și bătrânii iudeilor au zidit cu izbândă după prorociile prorocului Hagai și ale lui Zaharia, fiului Ido. Au zidit și au izprăvit după porunca Dumnezeului lui Israel și după porunca lui Cir, lui Dariu și lui Artaxerc, împăratul Persilor. Casa a fost isprăvită în ziua a treia lunii a Dar, în al șaselea an al domniei împăratului Dariu. Copiii lui Israel, preoții și leviții și ceilalți ai robiei au făcut cu bucurie sfințirea acestei case a lui Dumnezeu. Au adus pentru sfințirea acestei case a lui Dumnezeu 100 de viței, 200 de berbeci, 400 de mii, și ca jertfe ispășitoare pentru tot Israelul, 12 ța. după numărul semințiilor lui Israel. Au pus pe preoți după cetele lor și pe leviți după împărțirile lor, pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris în cartea lui Moise. Fiii robiei au prăznuit Paștele în a 14-a zi a lunii întâi. Preoții și leviții se curățiseră cu toții, așa că toți erau curați. Au jertit Paștele pentru toți fii robiei, pentru fraților preoții și pentru ei înșiși. Copiii lui Israel întorși din robie au mâncat Paștele împreună cu toți cei ce se depărtaseră de necurăția neamurilor țării și care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Au prăznuit cu bucurie șapte zile sărbătoarea zimilor, căci Domnul îi înveselise, făcând pe împăratul Asiriei să-i sprijinească în lucrarea Casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Cartea lui Evra. Capitolul 7.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 Eu, împăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiarnicilor de dincolo de râu să dea-ndată lui Ezra, preot și cărturarii scusite în legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere. Până la o de talanți de argin, o sută de cor de grâu, o sută de bați de vin, o sută de bați de undelem și sare va vrea. Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă în tocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu vie mânia lui asupra împărăției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 Din fii lui Adonicam, cei din urmă, al căror nume iatele, le ei el și Shemaya, și cu ei șaizeci de bărbați. Din fi lui Bigvai, Utai și Zabud, și cu ei șaptezeci de bărbați. I-am strâns la râul care curge spre Ahava, și am tăbărit acolo trei zile. Am căutat între popor și preot, și n-am găsit acolo pe niciunul din fiii lui Levi. Atunci am trimis să chene pe căpeteniile Eliezer, Ariel,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 Am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit acolo trei zile. În ziua a patra am cântărit în casa Dumnezeului nostru argintul, aurul și vasele pe care le-am încredințat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Finas, și împreună cu ei Levit Iozabad, fiul Josua, Iosua, și Noabia, fiul lui Dinu. Fiind și acetate toate după număr și greutate, au pus atunci în scris greutatea tuturor. Țiii robiei întorși din robie au adus ca ardere de tot Dumnezeului lui Israel 12 vitei pentru tot Israelul, 96 de berbeci, 77 de miei și 12 cap, ca jertței spășitoare, toate ca ardere de tot Domnului. Au dat poruncile împăratului, dregătorilor împăratului și cărmăitorilor de dincoace de râu, care au ajutat pe popor și casa lui Dumnezeu. Cartea lui Evra Capitolul 9. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpetenile s-au apropiat de mine și au zis, Poporul lui Israel, preoții și leviții nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor ale canăniților, hetiților, fereziților, iebusiților, amoniților, moabiților, egiptenilor și amoriților. Căci și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora. Și căpeteniile și dregătorii au fost cei din care au săvârșit păcatul acesta. Când am auzit lucrul acesta, ne-am sfârșiat hainele și mantaua, ne-am smolt părul din cap și perii din barbă și am stat jos măznit. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel, din pricinea păcatului fiilor robiei, și eu am stat jos măznit până la jertfa de seară. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat în smeria mea cu hainele și o sfârșiate. Am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis. Dumnezeule, sunt uluit și-mi e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic față spre tine, căci fără de legile noastre s-au înmulțit asupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de azi. Și din pricina fără de legilor noastre, am fost dați noi, împărații noștri și preoții noștri, în mâinile împăraților străini, pradă săbiei, robiei, jafului și rușinii care ne acopere astăzi față. Și totuși Domnul Dumnezeul nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne una de post în locul lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Căci suntem robi! Dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoința împăraților perșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viață ca să putem zidica să Dumnezeului nostru și să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda și la Ierusalim. Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile tale, pe care ni le poruncisei prin robii tăi prorocii zicând, Țara în care intrați-o stăpâniți este o țară întinată de necurățiile popoarelor din aceste ținuturi, de urăciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul, cu necurățiile lor. Să nu dați deci pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luați pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri și să nu vă pese niciodată de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veți ajunge tari, veți mânca cele mai bune roade ale țării și o veți lăsa pe veci moștenire fiilor voștri. După tot ce mi s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după legile noastre, se cuvine ca acum când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, să începem iarăși să călcăm pe orâncile tale și să ne încuscrim cu aceste popoare uricioase. N-ar atunci iarăși mânia ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămășită, nici rob izbăvit. Doamne Dumnezeului Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășită de robi izbăviți. Iată-ne înaintea Ta ca niște vinovați, și din această pricină nu putem sta înaintea Ta." Cartea lui Ezra Capitolul 10 Pe când sta Ezra plângând și cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânse la el o morțime foarte mare de oameni din Israel,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 Despărtiți-vă de popoarele țării și de femeile străine. Toată adunarea a răspuns cu glas tare, trebuie să facem cum ai zis. Dar poporul este în mare număr, vremea este ploioasă și nu poate să rămână afară. De altfel, aceasta nu este treabă de o zi sau două, că sunt mulți printre noi care au păcătuit în privința aceasta. Să rămână dar toate căpeteniile noastre în locul întregii adunări.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 Au ales pe preotul Ezra și cap de familie după casele lor părintești, toți numiți pe nume, și au stătut în ziua întâia lunii a 10 să cerceteze lucrul acesta. În ziua întâia lunii a întâia, au isprăvit cu toți bărbații care se cu femei străine. Între fiii preoților s-au găsit unii care se cu femei străine, dintre fiii lui Iosua, fiul lui Iosadac și dintre frații săi, Maasea, Eliezer, Iarib și Gedalia care s-au îndatorat dând mâna, să-și izgonească nevestele și să aducă un berbece ca jertă pentru vine. Din fiii lui Imer, Anani și Zebadia. Din fiii lui Harim, Maaseia, Ilie, Shemaia, Echiel și Ogie. Din fiii lui Pașhur, Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad și Eleasă. Dintre levit, Iozabad și Mei, Chelaia sau Chelita, Petahia, Iuda și Eliezer Dintre cântăreți Eliaşib, dintre ușieri Shalum, Telem și Uri, dintre cei din Israel, din fiul lui Pareoș, Ramia, Izia, Malkia, Miamin, Eleazar, Malkia și Benaia, din fiul lui Elam, Matania, Zaharia, Yehiel, Abdi, Yeremot și Ilie, dintre fiul lui Zatu, Elioenai, Eliaşib, Matania, Yeremot, Zabad și Aziza. Dintre fiii lui Bebai, Iohanan, Hanania, Zabai și Atlai. Dintre fiii lui Bani, Meshulam, Maluk, Adaia, Iasub, Sheal și Ramot. Dintre fiii lui Pahat Moab, Adna, Kelal, Benaya, Maaseia, Matania, Betaleel, Binui și Manase. Dintre fiii lui Harim, Eliezer, Ishia, Malkia, Shemaya, Simeon, Benjamin, Maluk și Șemaria. Dintre lui מטנאי מתתה זאבד אליטלת ירמאי, מנאסה ששימי. לנת רפילוי בני, מעדאי אמרם ואל, בנאייה בדיע תלוכו, וניה מרמות אליהשיב, מטניה מטנאי, יעסאי, בני בינוי שימי, שלמיה נתן עדאייה, מקנדבי ששאי שרעי, עזריאל שלמיה שמריה, שלום Dintre fiii lui Nebo, Eiel, el, Matitia, Zabad, Zebina, Yadai, Yoel și Benaia. Toți aceștia luaseră femei străine și mulți avuseră copii cu ele. Aici se încheie cartea lui Ezra.